Hej och välkommen till eh, avsnitt nummer två av podcast utan namn, som det heter. Eh, jag som pratar heter Elias Holm och med mig har jag också Martin Talander. Hej ja. då. Hur mår du? är då. Det är faktiskt mycket bra. Jag har varit sjuk hela veckan, så jag har haft tid att spela. Ja. Nu, Vad vi ska gå idag. Först har vi kommentarer som är ganska ointressant eftersom vi inte haft en enda lyssnare. <laughs> Och... Du ska, det ska jag inte säga men... jag måste... Ja, jag, jag, jag hittar på en kommentar. Mm. Eh, nej, eh, jag har en kommentar här från eh, Dick Bowlesack. Eh, mm. Ni är verkligen bäst. Ni är kungarna i världen. Och det kan jag hålla med om. Jag är ganska kunglig av mig. Mm. Det är också en kommentar här från eh, eh, John Swansching 2007. Ni är fan sämst. Ni måste bättre er. Det är hårda ord för John Svansväng Vi har också en han kommentar från George Svansväng Mm Exakt Och nu har vi också en kommentar från Josef Stalin Som hälsar eh... vad Nej han hälsar bara Han hälsar Så eh, vad vi mer ska gå igenom är eh, Releaserna för veckan Sen går vi över till nyheter Vad vi har spelat och ett nytt segment som heter Episka frågan och eh, vad vi ser fram emot våren, spelvåren, 2010. Så vi kör igång med releaserna. hos Osbogar och känna en stämning i luften. För vi ska gå igenom releaserna för nästa vecka. Och först då, den sjuttonde... Nej, sextonde... Nej, femtonde november släpps New Super Mario Bros. Wii. Så vad tycker du om det? Jag har sett lite rolig i dem. Man kan ha en hatt med en sån här helikopter snurra så rätt frukt ut. Men kan det vara och att flyga runt lite? Ähm. Det är grejen att man kan vara fyra spelare. Altså. Tror du nice att du kan vara bättre än Little Big Planet? Uh, nej. Jag, jag tror att det kan vara bättre gameplay, men jag tror inte jag har samma online community eller där. Och det är det som är svag punkten då. Sen också. Det var det enda spelet som släpptes Den 5 november. 8,5 har det fått av Gamespot. Sen den 16 november släpps The Sims 3 World Adventures. Och jag ska vara helt ärlig nu. Jag har inte hört ett skit om det här. Ja, jag har inte hört ett skit om det. det inte jag eller faktiskt. Första expansionen till Sims 3 antar jag. Jag har inte rätt stor koll men... Mm. Det kommer väl 70 stycken om där som är 2. Nu är jag allting där. Nu kan vi ha årstider Det är liksom Nu så koftar det är 300 kronor en liksom. Nej Jag gillar inte Det har inte fått någon betyg Som det inte har testats eh, Assassin's Creed 2 släpptes också Nej det släpptes den 17 november Och Jag måste säga att det känns mer lovande ettan Ettan var bra de Första 10 minuterna Sen var det ju bara skit Så alltså, det var Långtråkigt Samma uppdrag Och alla uppdrag var dåliga Så det var ingen bra sak Kul att hoppa Annars Inte Så bra spel Ja Och det utspelar sig i Renaissance Eller Ja du vet Italien eh, Gamla Ja Lite kanaler eller så Ja lite Lite klassiskt Och Också samma dag släpps Assassin's Creed Bloodlines Till PSP Och det ska vara Riktigt dåligt Faktiskt Så det kan vi inte säga mer om Också på PSP släpps Lillby Planet. Slipps det redan till PSP? Det kan jag i för sig är en bra idé. Eh, att eh, ha det bärbart liksom. Ett plattbåspel. Det passar ju bra på informatet ja. de känns det. Ja, mm. faktiskt, Det är ju ett simpelt spel och Ja, ah, fast eh, sen om man är ute på en buss som vi säger buss på väg till Skara. Ah, mm. då har man ju inte online. Då är det ju inte jättebra. Nej. Så det kan ju vara svagdelen Samma dag släpps också Tony Hawk Ride till PS3, Wii och 360 Du har sett någonting om det va? Ja så Är med brödan va? Det är den med brödan ja Jag säger faktiskt lovande Driver med mig? Jag säger mycket lovande Mycket bättre än Wii Band Sport Alltså har du lite in och läst mycket om blöden Alltså du vet det är ju sensorer på sidan Så man kan man, man gör ju en riktig kickflip i verkligheten Då blir det en kickflip Inte riktigt Men Jag äh, tror det kan vara kul Men liksom mm. Lovande ja. att Vi får se Den 17 november släpps också Left 4 Dead 2 till Xbox 360 och PC Kan man ju se fram emot Tycker jag inte man ska göra För, Gillar du inte Left 4 Dead? Jo det gör jag, men jag gillar inte idén med att göra en uppföljare- som inte innehåller någonting nytt nästan. Det är sant. Tre nya... Alltså det känns som en expansion. Några nya fiender, några nya baner, Ja, eh, lite uppspacad grafik. Fem minuter, inte värt det. Eh, om man ska köpa det här om man... Till PC kan det vara värt det, men... ja, Alltså om man har online. Om man har live, inte online vad jag om. om man har xbox live eller eh, köper på pc Då kan man mycket väl köpa det för att göra online Men eh, storyn tycker jag inte man ska köpa det för ja, Skitsamma, vi går vidare God of war collection släpps samma dag Du vet vad God of war är va? Mm, är ja, den här muskulösa kratos med eh, massa tatueringar som springer omkring Och är krigsgud och slår ner allting de två första spelen släpptes PS2 och nu släpps till PS3, 17 november alltså. Eh, också 17 november, det är en riktigt spelsläppsdag släpps Resident Evil: The Dark Side Chronicles till Wii. Och där går ju den hypen ner till noll när man vet att det är Wii. Det är ju en. Det är, vad, heter det? en vad heter det? Rail shooter, vad heter det? Du vet när man inte styr upp en bara siktet. Uh, det är en precis. fortsättning till Umbrella Chronicles Och det är, är Värdelöst Helt enkelt Det är och, typ som att kör sådana här arcade-spel Som finns i vissa affärer Eller sånt Gillar du, du Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh? Ja Nej Då kommer du definitivt inte gilla Yu-Gi-Oh 5Ds Tag Force 4 <laughs> Vad menar du med 5 DET? Eh, jag vet inte, kanske det kanske är typ att de försöker vara så här överhypade eller så Jag, jag har eh, inte hört någonting om det här Jag vet inte ens vad det är typ på, aha oh, det är PSP, då är det ju ännu Fast det kan vara ganska, om man ska köra Yugi upp på någon konsol så är det ju PSP Nej, Gameboy <laughs> Ja Color. Varför ska man köra Yugi på Game of Color för? Förklara det är För det passar okay. så såld. Mm. Då det spel. Det passar ja, Vi kanske ska rata det för vi har inte kört det, men det verkar ju Nej, dåligt. Det är inte Okej, för det kostar 39 spänn, så kan jag Nu kostar det ett, något betydligt mycket mer än det. Åh, det kostar så mycket som det finns inte ens på prisjakt, och då är det ju dåligt. De, ja! Är det eh, nu då? Samma dag släpps NCAA Basketball 10. Kan inte vara mindre hypabad. Ja, det är Jag tror säkert det finns många som tycker det är. En bit mer, men de måste vara så. Vad mm. sen, eh, gillar du Formel 1? Gillar du Wii? Wii? Ja, tre rapporter. Då kommer du gilla racingspel. Så. Kommer du kommer definitivt Inte gilla f Formulet 2009 till PSP Bara PSP Wii, det låter ju jävligt konstigt Du måste kolla upp det där e Formulet 2009. Du kan fortsätta, de två understa på sidan Kan du ta Ja yeah. Då kommer också Legend of Indiana Jones 2 e Open jag måste bara säga att det inte är Legend utan det är Lego Indiana Jones Ja, uh, jag oh, läste Legends Ja, uh, le, Lego Indiana 2 Ja, det men är det, det var inköpt Legends det var, det var fel jag hade skrivit det, det, det var inte jag som läste fel förlåt, det, är, um, men också, det är inte dåligt okay. Det är inte dåligt. No, men no, faktiskt, det är... Jag, jag tycker inte att säga det Jag hatar man inte, men jag jag gillar Lego-spel faktiskt. Vissa. Inte Lego-rockbänk. <laughs> Absolut inte. Och sen kommer ju detta spel. IA Sports Active More Workouts. Vet du vad det är? Uh... Det är som uh, Wii Fit utan balance board. Precis. Det vill säga det, det, helt gällande. Jag, jag, jag prövar någonstans. Jag fattar inte vad det var skönt. var det släpptes väl i, i sommer Asså nu kommer vi få redan uppfört er på det Och de lägger bara till mer workout Säkert Överpris på det Då går vi över till den eh, Vad är det nu Vi går över till den 20 november Kings Bounty Armored Princess du någonting om det Har du inte hört någonting Om Kings Bounty du, du är ju helt... Nej, det har inte jag heller gjort. så Men det kan vara kul. Ett rollspel. Role-playing game. En lättklädd kvinna på framsidan. Det är alltid trevligt. Ja, men det är klart man ska köpa ett spel med lättklädd kvinna på framsidan. Ja. Om man inte är som vår gode vän David Holtz. <här> Han gillar ju andra könet då. Ja. Han gillar lite mer... Då är vi klara med releaser. Och äh, vänta, jag, jag, tror, jag, tror, jag tror det är... Jag får Nej, jag, jag, du måste klippa det, vet du varför? Varför? Jag tror det är oblagligt faktiskt. <laughs> Vadå? Falska anklagd... Nej, vänta, väntar är inte falska. Nej, vi går över, är över till... Du, si, du har sagt att Borderlands som blir särskilt av Dr. Nye. Jag börjar bli mer och mer förbannad nu. Nu ska, jag tycker jag att du ska hålla käften åt mig och att gå över till nyheterna. Nu över till nyheterna. Lyssna på vad en låt Ganska självklart Men nu är det nyheterna Vad har hänt i veckan Ska du börja med måndagen Okej då. då börjar jag med måndagen Trials upplagd som torrent av spelet skapare Vad Det är ju så att Redlinks utvecklare av Trials HD Har lagt upp PC-version Det här fattar inte jag, PC-versionen Finns det inte PC-versionen av det spelet? Jag läste det från Gameplay.se här och jag trodde inte det hade släppt en PC-version, men ja, tydligen. De har i alla fall släppt... Företaget som har gjort spelet har släppt torrenter på det, på populära torrentsajter. Och de berättar då för Games Industry att detta är ju för att förhindra praterna. Vad tycker du... Hur tycker du det låter? Äh, vänta, säg mig nu. Vad då, då gjorde de nu torrenter? Av, för, av sitt det, eget spel? Det, är exakt. Exakt, det är som att de, de liksom undviker, de vill liksom själva lägga ut dem för att de inte vill att andra ska... För att de känner fortfarande inte mer pengar på det eller någonting. Nej, det var ju rätt dumt, måste jag säga. Och då gör de ju lagligt att ladda ner också, eftersom de har tillåtit det. Ja. Fast däremot saknas saknas leaderboard möjligheterna Alltså det är som ett, ett svårtillgängligt demo. Varför köper man inte bara demo om det då? Jag, jag tycker det Kul idé, jag försökte få hem det men jag visste inte vilken av dem som var deras och vilka som var personer. Så därför tänkte jag, jag ville inte hamna. illa jag till? <tryckligt> Ja. Eh, och Twitter, Facebook och läst FN på 360 får åldersrektioner ålders, Det betyder att man måste vara 18 år för att kunna komma in på Facebook och Twitter På, på 360 alltså vad tycker du om det? Mm. mm. Intressant. Jag tycker att jag gör det mentalt. Och varför borde jag inte kunna göra med t Jag tror ju att live är också har år sedan. På vissa spel. Just det för att man kan åka ut för saker. För det är så att det kommer ju komma ett Rock Band 3. Kanske inte kommer att heta Rock Band 3 exakt. Men Danny Harrison han är känd för bland annat att han är son till Beatles-kitaristen eh, George Harrison. Han utvecklade ju Peter Rockband. Och han säger att i Rockband 3, eller Rockband 3 kan man säga, kommer man lära sig att spela lite här på riktigt. Han berättar inte hur man kommer göra det, men han berättar att man kommer göra det. Och hur kommer det då gå till? Tror du man kommer ha en sträng på varje grej som är olika olika eller hur tror du det funkar. får det på Svensson, kanske. Ja. Det är en intressant uh, Idé måste jag säga Ja det kan nog vara bättre är, Det var en, yeah, en simple Här är en snubbe som uh, Vi lägger ut den här bilden på hemsidan också Men så här uh, är en snubbe som jag tänkt Att den kanske skulle kunna se ut Och det ser ju galet ut Helt jävla galet ut alltså, Det är en bild på säkert uh, Tänkte att det är över hela Italien Och så är det fem lag Sex lager på varje grej Ja Det är svårt förhörar vi det Ja, exakt Ja, det är Intressant att se Vad George Harrison's son Har kommit underfund med eh, Och så har jag sagt Att en stor nyhet är på gång angående Final Fantasy 13 Vad det är har man inte fått veta Det kommer att avtryckas nu på fredag Som är Idag för oss, men för er är det för två dagar sedan. Vi spelar in där på fredaget, så ja. Det kommer vara en stor nyhet ni kommer få reda på. Och det kanske inte är intressant för er att veta att ni kommer få reda på att ha, kommer ha fått reda på den. Men ja, vi går vidare helt enkelt. Uh, Dante's Inferno, vet du vad det är? Det, är det var det här spelet som heter Hackenslash-spelet som utspelas i helvetet. Man går igenom dem. Sju dödssynderna Som är eh, last glatt, så, ah, Vi får inte gå igenom dem Gluppskhet, lust Ja, ah, Allt det här du vet vad det är va Ivrighet Sånt där eh, Demo på det kommer i december Och det har varit mycket snack om det att. heter det Okej för MSN-grejen Vi åker ut där eh, Att eh, kristna personer har sagt Att IS, eh, eh, De står så här, Ia är lika med Eh, electronic Antichrist och massa skit. Alltså. <skratt> Helt enkelt. På E3 i år. Du vet, E3. Ja, oh, jag vet, E3. Då visar de det här spelet. Och sen dagen efter så var det så här: protester. Att uh, Electronic Arts, uh, vad heter det, de hatar Jesus Och de ska gå till helvete och skit. Bara för att man kan. Ja, ma massor och eh, det blir en massa snack om det. Och sen tror jag, eh, har de. Eh, ganska säkert på att det var ett PR-skämt. Eller PR. Det är skämt, utan PR. Du förstår vad jag menar, va? Äh. Att det är de själva som har lagt ut skiten. Okej, okay, skit samma, vi går vidare. Och eh, ett till saker som vi berätta om spelet är att man kan få en achievement av att döda spädbarn. <skratt> vad tycker du om det? Väldigt <skratt> dåligt. <skratt> <skratt> att man. Visst att möjligheten finns Men att man får en Archimedes av det Och att Ashimed heter Bad Nanny Det är liksom så alltså, tänk om det är någon Tioåring som råkar spela där mm, Det är ju mm. 18 års och ganska strikt Men Det kan ändå hända Så var han och dödas på ett barn Åh nej, sen fick jag mm. Kanske inte tror att man gör sig på verkligheten Att han får så här, såhär Och sen lyftar vad. New Ashimed Alltså, asymmetriskt. Spannor. är Spannor. Spannor. Spannor. gamerscore. Eller live score, borde du eh, WiFit Plus inleder starkt. Det är så att WiFit Plus, vet du vad det var? Fortsättningen på WiFit. Har, eh, har. Det har. har sålt mycket. Det har inte sålt lika mycket som till exempel Modern Warfare 2. Men det har fortfarande sålt oer. Oh, eh, väldigt, väldigt mycket. Vad du Ja. Guild Wars vet du det, va? mm, vad det jag. Göra? Guild Wars. Ja. Kommer en uppföljare på det men inte förrän 2011. Ja. Och detta är en nyhet som jag själv har råkat ut för. Och jag ogillar oh den. Det är så att den första... Eller nej, hela andra dagen... Så hade Playstation 3-spelare e Ett ospelbart Multiplay-läge i Modern Warfare 2 man, man kunde helt enkelt inte komma in Och jag har fortfarande ett problem Och det är att inte jag kan invita folk till min Party eller bli invitad Man kan bara jojna liksom och Det är ganska irriterande mm, De fixade det nu i onsdags, tror jag det var, Torsdags Och Ja. Och Facebook du vet, den här uh, skiten som ungdomar håller på med, på med nu för tiden. Nej, jag vet inte vad Facebook är. Vad är Facebook? Det är då ja, en... Är mer. Ja, jag ju inte klara vad Facebook är. <laughs> det släpps i alla fall till PC också. Vad mm. Varför skulle man vilja kolla sin Facebook? Bara för att du inte är lika cool så att du inte har Facebook så inte det är det mitt problem. Jag tycker det är kul. Nice. Ja, men du vill ju inte kolla på det på din, på din Playstation. Värdlöst. Det kanske känns lite onödigt ja Men det var nyheterna för veckan Vi tar en liten paus Och efter det går vi igenom vad vi har spelat vad har du spelat ända vikte Martin? Vi börjar med dig. Det är väldigt Att få mig. Jag spelar att jag måste Playstation lite. Vad på Playstation? Du kan berätta vem för de gamla spel. Mm, jag har ju fått bättre på lite nuförtiden tre för av det. har han fått av snälla mig. Det tycker inte vi går in på nu när vi är så här. Jag höll på med den här olagligheten ah, ja, ja, ja, jag, jag hade köpt, jag hade han har köpt, köpt det på, ja, Han har köpt På Playstation Då hade jag köpt det mm. Vad tycker du eh, om det va? Vad tycker du om det Hufsat ja. bra spör nice. Man kan Våra infantry scout Eller rifle och vem Och skjuta folk <laughs> Det är det du går ut på Skjuta folk och ta baser helt enkelt Lite ja. på baner Tre banor plus en Air Infantry, eller vad fan det? Ja, det är det, det jag verkligen gillar mig. Och sen kan du inte så här bestämma vilken banor du ska köra. Förutom Air Infantry. Du, ska så här, du kan bara köra ett quick, quick match. Mm -hmm. Jag kan berätta att det kanske kommer... Eller det har snackats lite om att det kommer komma nedladdningsbart. Alltså mm -hmm. Allt kommer komma nya banor helt enkelt. Kanske kommer det kosta en 20 eller... Men nej. En schvigga, det kostar ju fan mindre än en uh, glass, om det är jävligt En uh, brasiliansk glass, helt enkelt. Vad snackar vi om glas? Mycket logglass. Ja, eh, har du spelat mer? Nej. Har inte blivit mer än 1943? nej det är, det är, är det? Har du kört något uh, spel? Flärspel. Ja, det har jag. Men jag tycker inte vi går in på det. Det tycker jag vi ska gå in på. Berätta. Nej, berätta om flärspel. Det är där, Tell me. Mm. Okej, okay, ifall, ifall du ber om det. Nu ska jag se. Ska jag jag se. ber på mina bara knä. De det är ga gamla tinga. klassiska Cyclominions. Inte så jävligt klassiskt. Alltså. Ingen vet om det, men det är jävligt kul. Jag skickar länk. Eller jag länkar free Rider 2 det är nog lite käntare men inte fast ja. classic. Öh. Ja. jag tänka. nu ska jag tänka learn to fly. Learn to fly, är yeah, gamla that. Ja. Inte så jävla klassiskt egentligen. Inte klassiskt men Coupon. Vi länkar alla tre tycker jag. Ja. Vad tycker du? Om ni, ni vill spela de spelen. Det är bara flash eh, Du kanske skulle berätta lite om dem också. nour du fly är ett spel när med en pingvin som ska flyga. <laughs> det betyder inte jävligt bra. Så det är inte mer satt liksom. Man ska flyga. Okay. Vi tar ut lite bilder. Ja. Eller så länkar vi bara spelet. Det är inte så jävla svårt att komma ihåg med, med det. Ingen nedladdning. Kör direkt i webbläsaren. Ja, så det är bara ett flashspel som är... Och... Ehm... Cyclomaniacs då, vad är det? Det är ett spel När du äh, Är massa olika karaktärer Som du kan låtsas Som cyklar runt på I 2D-spel äh, Är det ett sandlåda då Eller är det bara race? Äh, race. Har du någon sorts poängdelning Eller hur det går man vidare i spelet? Du äh, får Siemens äh, Jaha, så är det är bra spel för de här ah, achimens där ute. Ja, det är skönt att man på Ett spel som bara går ut på Achimens, helt enkelt. Ja, faktiskt. låter fantastiskt. Jag köper, hur mycket kostar det? Det är bra. Gå ut och köp det idag, han får det är gratis. Jag tycker vi skiter i Freeride. För nu vill jag berätta. Jag sitter här och håller på vad jag har spelat. Ja. Ska jag inte fråga mig? Jag ska fråga er. Vad har du spelat? Jaha. Tack för att du frågar. Jag har spelat Modern Warfare 2. Call of Duty 6. Eller nu sa jag lite fel ordning. Men ja. Ah. <här> jag säger bara så här. Fantastiskt spel. Eh, kanske Game of the Year. Kanske inte. Det är... Single jag skäms lite över att ni klarade single play-läget. Det är säkert att man ska klara det på 4 timmar. Jag klarade det på hela 9 timmar och 15 minuter och 27 sekunder. Och det känns ju lite skamligt att klara det för nästan dubbla tiden. Men. Uh, Multiplay-delen är ju fantastisk liksom. Grymt. Uh, som sagt, det funkar inte i torsdags, men annars har jag kört. Jag är i level. 15 tror jag. Sergeant. och därför känner jag mig. Jag funderar på att byta namn till Sergeant Pepper. Men Jag är glatt på att du får bara från början, men det är Så, kul. Så, Ett köpbärtsben. Så jag episka scener, alltså. Och den här scenen med. Eh, som det var så mycket snack om att man skjuter civila, den tycker jag är så jävla episk. Lite välbrodig, men episk. Det var vissa scener som jag gillade mer än andra. Jag jag gillade. Eh, Isbanan, snöbanan När man kör som uh, soap ja, det är Riktigt kul det är Riktigt bra alltså. En till lite intressantare sak Är ju att jag har kört Spelet Eller jag alltså, demot i spelet Trine På PCN Har jag hört någonting om det? Nej, jag har Nej, du ska berätta vad det är. Det är ett spel Det är en uh, saglig berättelse Med en riktigt skön röst i bakgrunden Lite Fat Princess uh, Berättaren Kommer in där och berättar om en tjuv som skulle in på slottet och sånt. Så börjar man köra på dräkten. Man har pilbåge. Kan skjuta fina med den. Styr med, med um, högerspaken. Höger jag Höger sticken. Skjuter man liksom pilar. Finner man också en grapplinghuck. Så man kan grappla. Uh, Grappinghucka liksom. Det du det va? jag måste alltså fråga den frågan. Men jag måste alltid fråga så att vi liksom får. Men att vi ska så också. Så jag grapplinghuckar och... Uh, Kommer fram banan Efter ett tag så kommer man till ett rum fullt med skatter och guld Och i mitten av den så ligger en liten mysko kristall Jag tror det var en kristall Och tar sin hand på den Och känner en kraft som gör att de fastnar Samtidigt som detta händer Så hade en ung, eller jävligt gammal egentligen Magiker somnat Han kollar i sin stjärnkikare och ser detta han ska då gå till slottet Han har krafter så han kan lyfta allting Och han kan framkalla eh, block Så han tar fram lite block Puttar iväg dem, kommer dit Rör också kristallen De båda sitter fast i den där kristallen Lite som den här kinesiska Pullgrejen som, du vet Ja. <laughs> Okej, okay, skitsamma eh, Sen samtidigt så Hör en vakt Oh, it's a thief in the castle Den springer och ska fixa allting Sen tar den på samma ett stall Och de suks in i en värld Och denna vakt är så jävla otrevlig klagar på den där unga Lite småheter, lättklädda Tjuven Och nu är man de här tre och ska samarbeta På en episk jakt Det är ett 2D <skratt> Ett 2D plattformsspel Med Man skiftar med de där tre Gör lite pussel Tycker det är intressant jag. Det jag men ]igt. du sa att det var lite som Fat Princess Det är, det är, låter, det är inte Fat Princess alltså Berätta rösten är samma som Fat Princess ah, ah. Han pratade lite så här Det är ju 3D grafik Men med eh, 2D perspektiv Nej alltså förstår du vad jag menar ah. Det har djup liksom Som Lady Planet. Ah. Du kan eh, googla det Try ja Det är, mm. finns på PCN Kostar 180 kronor Det är lite väl dyrt tycker jag För det känns lite för jag det var riktigt kul att köra Som Magen och pona fiender Jag har kört mer Jag har faktiskt kört mer än det Det kanske du har glömt Men vi hade inte hunnit köra Just Cause Riktigt så mycket förra veckan Jag ska berätta lite mer om det Det är ju svenska utvecklare Avalanche Studios Och jag tycker att spelet är fantastiskt Kul gameplay helt enkelt. Kanske inte bra story, kanske inte bra uppdrag. Men gameplayet är ju grymt. Att ja, jag tycker att man känner uh, snabb. Och det var lite fler lite roligare. Exakt det alltså. jag sa. Grappling-huggen är riktigt kul. Och att det är så overkligt gör det bättre. Man kan liksom hoppa ut ur en motorcykel. Hoppa 500 meter i luften helt seriöst. Och sen bara fälla ut glidflyg grejen. Sen kan man bara, inte 500 meter däremot. Nej, 50 meter, jag överdriver. Ja, ja. Det är galet. Jag tror att jag två kommer snart. Mycket eh, Sen har jag också testat Left for Dead 2, Det demo. Mm, jag har faktiskt testat det. I eh, lite mindre än 10 minuter. Sen stängde jag av. I frustration. Mest för att det dog hela tiden. Inte för att det var dåligt. <laughs> Så det vill jag bara ha sagt. Eh, jag har nästan klarat eh, Monkey Island nu. Det är den eh, fjär fjärde delen. Okay. Det var väldigt det mesta. Jag körde nog skitspel på PSN också, tror jag. Ja, oh, Dragon Ball... Någonting. Det mm, en trial, eller? Ja, oh, en trial. Inte kul. Inte kul, säger jag bara. Men jag har kört mest World 2. Jag har inte kört World of Warcraft, eftersom att det är samma level. Jag skäms lite. Då går vi över till ett nytt segment, den episka frågan. Så, den episka dagen för idag är Vilket är världens bästa spel Någonsin Eller, vi omformulerar lite frågan Vilket är det spelet som har betytt mest för dig Vilket har varit mest meningsfullt för dig Och ja Allt ett spel behöver är ju Gameplay, story Och framförallt lättklädda kvinnor Eller hur eh, Dead or Alive säger ju allt Det tror jag va? det är va Det fantastisk. Mm. Och då har jag ju kört det här eller det har du säkert inte kört antar jag heller, men volleybollvarianten <går> det är spechwood center va som sa att det är fantastiskt man kan köra det med en hand så att man har andra handen ledig till något annat och det kan ju tolkas lite som man vill. Ja. Men jag vet hur jag tolkar. Ja. In a really good way. Jag tror hur de alla tolkar det Tor tor torkade Torkade Så Martin, Vilket, torka vilket tv-spel har betytt mest för dig det kan, vara, det kan vara ett skitspel som du har kört när du var varit liten Och tyckte det var gott då Vilket spel har helt enkelt mest för dig Shoot <skratt> uh, En klassiker som jag skulle säga Som är riktigt bra gameplay Riktigt action liksom. Jag skulle beskriva det som ett First person shooter det är ju såklart Petsen och Findus. Så en jävla som version shooter också. Jag tror det var det var alla tänker på. Jag har levt med det många år och jag, jag tror inte jag skulle ha avlevt utan det. Jag bara säga att du kommer alltid finnas i mitt hjärta. Eh, du kan tänka på något mer bra för att jag håller på och jag kolla igenom min spelsamling för att efter någonting som betyder... Någonting mer bra, Mulemeck bygger bilar. Om inte till och med hus. Och en gammal klasskare flygplan. Mulemeck bygger flygplan. Sen ifall du riktigt tufft. då har du en joystick. kan man fläga flygplanen med en joystick. Det är häftigt. Då tänker jag berätta vilken spel som har mest för mig. Och... att eh, var... jag redan har redan tagit Mulemeck och dom va? Ja, nej. De betyder ju mycket för mig Men det som Spelet som Fick mig att börja gilla tv-spel Är Heart of Darkness I Playstation 1 Nu låter det som ett frågetecken Du har nog ingen aning om vad det är För något. Nej. Inte ett jättebra spel Men det var det första, ett av de första spelen jag hade Och jag körde det mycket Och det var det som fick mig sen att fortsätta På det här Ett 2D-spel det, det är ju riktigt jävla kult Alltså, det är riktigt trevligt ehm, Plattformsspel ehm, Man har den här Laserpistorien, man är en eh, ung kille Orangeårig snubbe, som får sin hund Som heter Whisky knappad Av Whisky. <här> Av skuggor Och så åker han i sin Så vad gör du? Jag sitter här med Whisky, <här> Med min kära Okej, okay. ehm, <här> han åker i sin Hemmagjorda rymdfarkost till och med man bygger Oj. sin träkoja och eh, sin eh, också hemmagjorda hatt som eh, har några konstiga eh, köks tillbehör. Fast det lite här och var och sin hemmagjudda pistol. Han är en... Han har ju whisky. <här> <här> som man säger, om allting failar i livet finns whisky. <här> Men ja, eh, så går man omkring och fightar skuggor och jag är inte klart det. Jo, jag har klart det. Men jag slår mot skuggor Ja, det kan ju låta jävligt lätt <laughs> uh, Nej, jävligt svårt jag... Okej, okay, du kan ju alltid liksom tända ljuset för döda <laughs> Det är lite det man gör, man skjuter med en på dem uh. Och sen kommer också fladdermöss och sånt skit. Heart of Darkness, alltså till Playstation 1, betydligt mycket för mig Ett, uh... Uh. Och jag körde Ja, med... jag tror jag ska gå mot se faktiskt Trading. Trading till alltså. Gör det och är vi nöjda med den ebiska frågan? Men, Då går vi direkt spelet nu. Heart of Darkness. Mm. Mm. Mm. Då tar vi en lite längre paus. Jag ska göra en ko till kopp kaffe och sen kommer jag tillbaka hit med segmentet. Vad vi ser fram emot våren 2010. Sådär ja, våren 2010. Vad ser framåt? fram emot? Vi har två år, vi kommer ut i våren, då, då Vi kommer den med all säkerhet göra, tror jag. Det vore väldigt härligt. Kan jag hålla med om? det. Åh jag... mm. uh, nej. Men... Just Cast 2 och sen nånting man ser fram emot lite. Ja. Ändå. Det måste jag säga eh, Bioshock 2, vad tycker du om det? Ja Bioshock, du gillar ju inte första gången alltså. mm, Och så Och eh, jag tycker Kanske kommer få skit för nu men Jag tycker inte Bioshock är kul <skratt> Det är coolt och så Men det är inte kul Det, är, det jag, jag njuter inte av att det få det Jag tror du får väldigt mycket skit för det alltså Ja, jag är rädd för det Uh -huh. okay. uh, Bajonetta då. Det här, här är en skärspelet när man uh, man använder håret för att slåss. Varje gång man slår så försvinner lite håret och uh, man blir mer och mer lättklädd kan man säga. Håret täcker över hela kroppen, sen försvinner mer och mer ah, håret. Ja, men det låter bra. <laughs> Konstigt nog är det ett av de största skärspeletöppen nästa år. Vänta, vänta, vänta, är så nu? Så varje gång man slår så slår man håret. Mm, Så som han bara svör jättefort Men mm. man naken Inte naken Men lättklädd mm. äh, Ja det, det är trevligt äh, Dance Dance Revolution Kommer i en ny version Dansmatta helt enkelt Värdlöst Inte värdlöst men äh, Kan inte det sig fram emot mest Uh, uh, ja, vad är det mer som släpps? Mass Effect 2 mm. Mass Effect är ju ett, ett tri fiction roleplaying playing game Man kan fortsätta på sin gamla gubbe Och det, de har köpt ett universum kring där Det är de aldrig kört det faktiskt Jag kommer nog inte köra det heller mm. Sen också Mag Massive Action Game Det måste du ha hört någonting om. Okej, okay, eh, det är ju då Ska vara Man kommer kunna köra Hela 256 spelare Per battle 256 spelare På samma, på samma arena <skratt> Därför är det En massive Och det kommer vara Episkt Helt enkelt Nice Ja, No More Heroes 2 No More Heroes är det här när man spelar som en lönnmörder på Wii man, man åker kring Lite säkert GTA-liknande men Lite cell -kedagrafik. Ja, det är lite annorlunda. Sen släpps ju då 2 februari. Star Trek Online. Star Trek Online. Ja, men det ser ju fram emot. Ser du mer fram emot Star Wars The Old Republic? Ett MMORPG med Star Wars. Äh, Alien vs Predator. Ingenting jag ser från mot eller. Okej. Okay. Uh, see Night in Twilighta. Inte nåt jag <laughs> ser någonting från mot. För det där ser inte riktigt bra ut. Uh, det är ett quiz med Twilight inriktning. Uh -huh. Det ser jag inte. Dante's Inferno. Du ser inte någonting från mot. Nej, men det det du var ju där spelet du man i helvetet. Ja, det är så att man bebisar. Nej, man, man kan slå ner dem helt <skratt> enkelt. Ännu mer. först det jag undrar med är hur fan kan så handla till helvetet? Har de liksom bitit mamman liksom, eller, ja. Uh, ja. Sen, ja, det, ja, det tycker jag... Vad gör är... man mm, oh ja, i helvetet Kan man göra vad man vill då? För man är ju ändå i helvetet. ja man kan inte göra vad man vill, men... Uh... Jag vet, fan, jag vet inte fan vad faktiskt vad man gör här. men ja. Heavy Rain! Ja, det ser framåt. Det är ju nästan bara QuickTimes-event hela spelet och det, Jag kommer nog gilla det, för det är liksom... Du har hört om det va? Ja, självklart. Har du inte hört om Heavy Rain? Sjösa, okay. Den här snubben... Sorry för att med, jag jag har inga andra vänner som är intresserade av spel. Den här snubben vet i alla fall vad spel betyder. Inte mycket mer än så. Ja, jag kan ju... The basics. Men det som är bra med dig då är att du behöver förklara vad det är. Om det är någon där ute som inte vet. Heavy Rain är då ett spel som går ut på Quick Time Events. Och det vet du vad är. <lär> Quick är. event är när det kommer upp... Olika... Som till exempel... Det är en uh, catching kan man säga. Och så kommer det klick på kryss. Om man inte klickar på kryss inom typ tre sekunder så det man. Hela spelet utgår eftersom, från sådana. Fast om man misslyckas då får man inget nytt för kö. Utan dör karaktären helt enkelt. Då man. Det är som en film helt enkelt. Och, och, och då man hatar karaktären riktigt jävla mycket. kan man ju låta den dö helt enkelt. Då är det en annan karaktär som kommer in och liksom så. Man spelar den filmen. Man får bestämma helt enkelt. Liksom. Och sen om man är lite grym så lyckas man döda mördaren Och då är spelet slut <går> Hur tycker är du det låter? Härlöst, jag Vad sa du? lös. Ja nu kommer X Jag tycker inte Åh, men... du... jag lyckades klicka på X jag nu, jag, kommer... jag nu kommer B Ja Jag klarade det med Jag tycker jag tycker det låter faktiskt eh, fantastiskt coolt Nu känner man eh, lite X, Nej, jag känner att man... kan du och Hon har ju ett... rätt kläd. Vem? På Heavy Rain Trader. Kolla inte bara Traders då, för när, när du klickar så vet jag att det låter jättemycket. Ragnarök online köps TDS. Kanske man ser fram emot om man är... Ragnarök spelare. Eh... Mm. Uh. Vi är bara inne på februari hittills. Eh, Battlefield Bad Company 2. Det är helt enkelt Bad Company fast min 2 på slutet. Mycket mer så kan man inte säga. Vi ser faktiskt fram emot liten då. Ja. Hej då, vänta, vad händer du inklicka i Mm. Okej. Okay. Uh, uh, men uh, du uh, ser väl i alla fall fram emot Build a Bear workshop Welcome to Hugsville Ja, ja, ja, Man ska jag bygger en björn helt enkelt Till det, yes. Ja, men det finns ju massa sånt där Så man åker liksom där i kleten oh. du bygger en björn där <laughs> Så jiffy Så kommer jag 12-årig flicka och bygger sin Björn äh, Eller älger, älger <laughs> Det är älger som man bygger vad sägs om Final Fantasy 13? Nice. Vad mm. Det ser också nice. Eh, faktiskt. Inte människor säger jag inte. Det ser bara nice. Det, det räcker. Eh, det här är ju helt faktat. Assassin's Creed 2 kommer ju fan inte. Ja, ah, till PC kommer då. Eh, ja. Det var väl. Eh, All about it Nej vi kan gå igenom också God of War 3 kommer ju Vad God, du God of War 3 oh, Ja just det är God of War Ja Så vi uh, uh, inte spel Jag gillar inte hack and slash Så jävla mycket alltså. Uh, Starcraft 2 Och på tal om Starcraft 2 Så känner jag Du vet väl Diablo det var snyggt att det skulle släppas i år. Nu är det så att de har sagt att det kommer tidigast 2011. Tidiga 2011, det är ju liksom långt kvar. Ja, eh. Jag, jag blev arg. Arghetiskt. Den blir inte arg? paint 3. Skate 3. Skate 3 redan i maj nästa år Skate 2 kommer nyss mm. Och nu har jag lite goda nyheter här Ni som kanske tänkte Varför har det därför för Final Fantasy Nyheterna skulle släppas Så har faktiskt det blivit släppt medan tiden vi har pratat Nyheten är att den 9 mars Får vi äntligen uppleva Final Fantasy På nästa generations konsoler Det berättade i för sig nyss Men jag tänkte inte lite, lite på det Så nu får ni veta det i alla fall. Ja, vi säger helt enkelt att våren, nästa, eh, våren 2010 kommer bli ett bra år. Sådär. Det var allt från oss. Kom ihåg att våran hemsida som vi glömde säga förra gången, kanske därför inte har så mycket kommentarer, är eh, podcast utan namn. är eh, Okej, okay, om. blod <laughs> Podcast utan namn. Blogspot.com Och eh, ni Hittar oss troligtvis också På iTunes vid det här laget eh, Där är inte säkert Om vi heter podcast utan namn Eller om vi heter Life is a game and you Fail Kom ihåg att kommentera och frågan till nästa vecka Är Har jag inte bestämt mig för Jag skriver det här nere Så, tack för oss Och kom ihåg Life is a game and you